Doamne, ce să fac? Ce voiești Tu să fac? Orice clipă în care nu simt prezența Ta, mi se pare pierdută. De atâtea ori sufer și în suferința mea mă compor ca și când eu nu aș ști că singurul lucru pe care l-am de făcut e să vin la Tine și să îți încredințez sie, povara mea. Cum pot să uit atât de des un lucru atât de bine știut? Oare conștiința Lui nu a prins rădăcini destul de adânci în inima mea? Doamne, dar cum să-ți dau ție suferințele mele când Tu ai suferit deja atât de mult? Cum să mai adaug poverile mele mărunte la povara Ta atât de grea? Nu pot decât să te chem să stai un pic cu mine, să petreci un ceas, două, în odaia mea, să te privesc în ochi și să simt, Atingerea mâinii tale calme, nu trebuie nici măcar să-mi spui vreun cuvânt, până și tăcerea ta e un balsam pentru sufletul meu, căci în tăcerea ta sunt adâncuri de simțământ la care cuvintele nu pot ajunge. Stai cu mine o oră azi în tăcere. Poate nici eu n-am să spun nimic, poate doar am să plâng, dar și plânsul meu e altfel, când îl auzi tu, și lacrimile mele sunt mai limpeți când le privești tu, și suspinul meu se schimbă în cântec în prezența ta. În ochii tăi e o iubire infinită ce transfigurează orice suferință și o umple de tine. Chiar de nu vrei să-mi alințe măcar lasă-mă să privesc spre izvorul tău de apă vie, să sorg din ochi ceea ce buzele mimistuite nu pot să atingă. Amin. Doamne Dumnezeul meu, în numele Fiului Tău Hristos, eu mă rog cerând ajutorul Tău. Depărtează-te, rog, tot răul din jurul meu, Doamne. Eu am multe necazuri, dacă în spatele necazurilor mele există un Duh necurat, îți cer. Scoate. -l. Trimite foc din cer acum și arde, Doamne, toate farmecele, toate bolile, tristețile, insomniile, singurătatea mea. Dacă există un blestem în viața mea, îți cer să-l desfaci, Doamne. Atinge-mă acum cu puterea Ta și sfințește trupul meu. Ca începând de acum, niciun duh rău, farmece, boli, blesteme și alte necazuri sau lucruri rele, să nu aibă voie în viața mea. Doamne, Tu ai zis că, în numele Fiului Tău, tot ceea ce voi cere, voi primi. Atunci, răspunde acestei rugăciuni și ajută-mă să înving toate problemele mele. Îți mulțumesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru că știu că mă asculți. Amin. O, Doamne, punem iubire și iertare în suflet. Învață-mă adevărata milă și bunătatea de a trece cu vederea creșelile celui de lângă mine. Domolește supărările acestei zile și vorbele mine drepte, păr să mă văd pe mine, Așa cum sunt eu cu adevărat, ajută-mă să-mi judec propriile greșeli și nu pe ale altora. Ajută-mă să mi-alung din inimă și din amintirea mea toată ranchiuna, mânia și necazul. Chiar și când supărarea mi este îndreptățită, potolește-mi simțămintele, trezind în mine milostenia și căința pentru partea mea de vină la păcatul lumii. Fie ca în această noapte și mereu să iert de o mie de ori și să fiu vrednic de tine și să nu mă tem de judecata ta, căci tu ești cinstit și drept când ne ierti păcatele și ne curăți de toate nelegiuirile. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării, genunchez înaintea ta cu inimă înfrântă și zdrobită. Ție, îți ncredințez șasul cel din urmă al vieții mele și ceea ce urmează după aceea. Când picioarele mele slăbite mă vor face să înțeleg că această corabie a vieții mele se apropie de ținta călătoriei, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine! Când ochii mei slăbiți și tulburați de apropierea morții vor privi stăruitor către Tine, Doamne, Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când mâinile mele tremurânde și amurțite nu vor mai putea ține bine crucea Ta și fără voia mea o voi lăsa să cadă peste patul durerii mele, Doamne, Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când obrazul meu palid și buzele mele uscate vor produce teamă și compătimire celor din jurul meu, vestind apropierea sfârșitului zilelor mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când urechile mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor, ca să asculte glasul Tău, care va rosti judecata de care va depinde soarta mea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când gândurile mele vor fi întunecate de frica morții, când sufletul meu se va lupta cu Duhul Întunericului care vrea să-mi acopere ochii inimii pentru a pierde încrederea în îndurarea ta și astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când inima mea obosită Abia va mai bate, luptându-se cu și mântuirii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când voi vărsa lacrimile cele din urmă, semnal nimicniciei mele, primește-le ca o jerfă de pocăință și în clipele acelea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când cei din jurul meu, când sfârșitul vieții mele, te vor chema în ajutor pentru mine, Doamne Iisue Hristoase, ai milă de mine. Când simțurile mele nu vor mai pricepe ce se întâmplă în jurul meu și voi fi în chinurile morții, Doamne Iisue Hristoase, ai milă de mine. Când sufletul meu își va lua rămas bun de la lumea aceasta, și va lăsa trupul meu fără de viață, primește întoarcerea ființei mele la tine, ca pe o jerfă ce ți se cuvine. Doamne, i-se Hristoase, ai milă de mine! Când în sfârșit sufletul meu se va înfățișa înaintea ta și va vedea pentru prima dată strălucirea negrăită a Dumnezeirii tale, nu-l îndepărta de la fața ta, Binevoiește a mă primi în locașurile cele cerești, ca în veci să-ți cânt și să te slăvesc. Amin. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, păcător al cerului și al pământului, mântuitorul lumii, iată, noi, nevrednicii și păcătoșii, cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea slavei tale și mulțumire îți aducem, împărate al tuturor și Doamne că bine ai voit ca un om a purtat toate ostenelile, nevoile, ispitele și chinurile, ca să fii nouă pildă întru toate. Tu ai purtat toate întristările și necazurile, fiind nou ajutor, împreună pătimitor și mântuitor. Știm întru tot îndurate, Stăpâne, că pentru mântuirea noastră crucea și pătimirile ai răbdat, ca pe noi să ne rescumperi din robia cea cumplită a vrășmașului. Ce dar vom aduce ție, Hristoase! Ce dar vom aduce ție, iubitorule de oameni, pentru toate cât ai pătimit pentru noi, păcătoși! Sufletele și trupurile și toate cele bune de la tine sunt și noi ai tăi suntem. Numai la milosivirea ta cea nemăsurată nădăjduim, bune și îndurate, Doamne, Lăudăm îndelungata ta răbdare, mărim milostivirea ta cea multă, închinându-ne preacuratelor pătimiri și cu toată dragostea sărutăm mâinile tale strigând. Miluiește-ne pe noi, robii tăi, și fă să nu fie fără de roade noi crucea ta cea sfântă și ca împărtășindu-ne aici cu credință pătimirilor tale, să ne învrednicim a vedea și în ceruri slava împărăției Tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne și Stăpânul vieții mele, îmi recunosc și îmi păcatele mele pe care le-am făcut în toată vremea și în tot locul. Am greșit umblând după voile păcătoase ale trupului te-am mâniat, te-am scârbit și te-am întristat. Mi-ai întins cu bunătatea ta de multe ori, Sfântul Trup și scump sângele tău, voind a te uni cu mine, dar eu robindu-mă iarăși de păcat, am căzut. Nădăjduiesc în mila și bunătatea ta, care primește pe tot sufletul cel necăjit și întristat. Căci tu ai spus prin glasul prorocului David, Că inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urcisi. Adevărate sunt cuvintele tale, că nu ai depărtat pe cei ce au venit la tine cu milință. De aceea, gândindu-mă la înfricoșata ta judecată și văzându-mă lipsită de fapte bune și fără răspuns, îmi plec genunchii rugându-te să mă ierți, să mă primești. Să nu-mi spui că nu mă cunoști pe mine, pentru că amar va fi mie, depărtându-mă pentru veșnicie de fața ta, cea plină de strălucire și mergând în întunericul cel mai de jos. Ci dăm putere, înțelepciune, credință, nădejde și dragoste, împreună cu toate virtuțile creștinești. Întărește-mă și mă scapă de boli, necazuri, încercări și vrăjmași. Iar pentru rugăciunile preacuratei maicii tale, a Sfinților Înge, și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă de veșnic ca o sândă, și mă fă părtaș în părății tale, ca acolo, în veșnicie, să văd și să mă bucur de slavata. ta. Amin! Doamnei Isuse Hristoase, Dumnezeul nostru, ca niște robi nevrednici, cădem înaintea ta, și cu milință strigăm. Caută din înălțimea sfântului tău locaș, și ca un bun și iubitor de oameni, dăruiește robului tău totdeauna a și a face toate cele care sunt spre bună plăcerea ta. Miluiește-l și iartă greșelile, că spre tine cu credință alergând, prin noi nevrednici nădăjduiește. A dobândi împlinirea smeritei lui cereri. Ascultă glasul rugăciunii noastre și cu bună voință împlinește fără împiedicare cererile și dorințele lui cele bune, după voia Sa cea sfântă și rânduiește cele cei sunt de trebuință. Bună sporire în toate dăruieștei spre slava numelui Tău, că numai Tu Bunule și cunoscătorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul nostru și ție laudă și mulțumire înălțăm împreună și Părintelui Tău, celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Auzi-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul nostru, cei ce strigăm către Tine la ceas de sufletească și duhovnicească slăbiciune. Nu îngădui să fim ispitiți mai mult decât putem purta, ci odată cu ispita, dăruiește-ne puterea de a o putea răbda. Izvăvește-ne de toate necazurile ce ne amenință, și de neliniște apricinuită de viclenele duhuri, și de toată puterea cea potrivnică. Contenește neputința sufletelor noastre, îndreptează picioarele noastre pe calea cea dreaptă, spre cunoașterea adevărului și spre deplina încredere în tine. Dă tărie inimilor noastre și ne dăruiește în cuget curat, cu îndrăznire a propovădui cuvântul tău și a slujit fără șovăire în toate zilele vieții noastre. Că Tu ești limanul celor îmbiforați și mângâierea celor aflați în întristare și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Tu ești mare! Tu ești Dumnezeu, Tu ești Tatăl. Pe Tine te rugăm, prin mijlocirea Sfinților arhangeli, Mihail, Gavril și Rafael, să ne slobozești de tot răul care ne-a de neliniște, de tristețe și de obsesie. Te rugăm, izbăvește-ne, Doamne, de ură, de desfrânare și de invidie. Te rugăm, Izbăvește-ne, Doamne, de gelozie, de mânie și de frică! Te rugăm, izbăvește-ne, Doamne, de orice formă de destrăbălare! Te rugăm, izbăvește-ne, Doamne, de farmece și de vrăjitorie! Te rugăm, izbăvește-ne, Doamne, de destrămarea familiei și de orice rău ascuns! Te rugăm, izbăvește-ne, Doamne, de toate relele acestei lumi! Tu, Doamne, care ai spus, pacea mea o las voă, pacea mea o dau vouă. Dăruiește-ne prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, eliberarea de orice formă a răului și bucuria veșnică într-un Ta. Amin. Doamnei Iisuse Hristoase, Ajută-mă ca astăzi, toată ziua, să mă lepătă de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, ținând la mine, să te pierd pe tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău în nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul. Doamne, cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tine pe ochii minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre și toate împreună au făcut temniță în care te ținem bolnav. Plământ și fără haină, așa risipind în deșert zilele noastre, umbriți și dosădiți până la pământ. Doamne, cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi și pune foc temniței, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spini patimilor noastre și fă lumină sufletelor noastre. Doamne, cel ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino și te sălășluiește pentru noi împreună cu Tatăl și cu Duhul Tău cel Sfânt, căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea rămân neputincioase. Doamne, cel ce vin taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de net și cât ești de aproape de sufletele noastre și cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre. Ce luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumină prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viața Ta, lumina și bucuria noastră, slavăție. Prea Preacurată născătoare de Dumnezeu, casa pe care înțelepciunea lui Dumnezeu sieși și a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovnicești ceea ce de la cele lumește, la cele dinainte de lume, mintea noastră o înalți și pe toți la cunoștința înțelepciunii ridici. Primește această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, care cu credință și cu smerenie ne închinăm în fața prea cinstitei tale icoane. înduplecă căl pe Fiul tău și Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noștri înțelepciune și putere, judecătorilor dreptate și necăutare la fața omului, păstorilor înțelepciune duhovnicească, râvnă și bună pază a sufletelor noastre, învățătorilor smerită înțelepciune, fiilor ascultare și nouă tuturor, Duhul chipzuinței și ale vlaviei, Duhul smereniei și al blândeții, Duhul curăției și al adevărului. Și acum, mai prea lăudată! dă nebună sporirea a minții, pe cei aflați în vrajbă și în despinare în pacăi. Unește-i și pune între ei o legătură de iubire nedespărțită. Pe cei rătăciți din nesocotință întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos. Povățuiește-i frica de Dumnezeu în frânarea și hărnicia. Dă-le cuvântul înțelepciunii și cunoștințe folositoare de suflet celor ce le cer, Luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, ceea ce ești mai cinstită decât cheruvimii și mai slăvită decât serafimii. Iar noi, văzând faptele minunate și preachipzuita înțelepciunea lui Dumnezeu în lume și în viața noastră, să ne înstrăinăm de deșertăciunea pământească și de prisositoarele griji lumești și să ne ridicăm mințile și inimile noastre spre cer pentru ca prin ocrotirea și ajutorul Tău, laudă, mulțumire și închinare pentru toate să-i aducem, întrăit slăvitului Dumnezeu și ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. sfântă, Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și culitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge-vă paia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea aminte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile, prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Stăpână prea binecuvântată, pururea fecioară, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt, pe Dumnezeu cuvântul, spre mântuirea noastră și darul mai presus decât toții din belșug l-ai primit, ceea ce ești o mare de daruri dumnezeiești și râu de minuni purura curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credință aleargă la tine. Căzând la icoana Ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm Ție, întru tot înduratei a Stăpânului Celui iubitor de oameni. Revarsă asupra noastră Stăpână, preavogate milele Tale și cererile noastre cele aduse Ție, celei grabnic ascultătoare, grăbește a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mânghiere și mântuire. Cercetează-ne bună pe noi, robii tăi, cu darul tău și dă celor neputincioși tămăduire și sănătate desăvârșită, liniște celor înviforați, celor robiți lobozire și mângâie pe toți cei ce pătimesc în felurite chipuri. Izbăvește-a tot milostivă stăpână toate orașele, satele și țara aceasta, de cutremuri, de vătămare, de potop, de foc, de sabie și de alte pedepse vremelnice și veșnice, și de toți și văzuți și nevăzuți, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mizlociria ta cea de Maică. Și izbăvește pe robi tăi, și mă slobozește și pe mine, robul tău, de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor și de căderea în păcat. Ca fără împiedicare, într-o dreaptă credință, trăind veacul acesta, să ne învrednicim și în cel viitor de bunătățile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Fiului și Dumnezeului Tău, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinarea, dinpreună cu Cel fără de început al Său Părinte și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iartă-mă, Doamne, pentru tot ce puteam să văd și nu am văzut, pentru tot ce puteam să aud și nu am auzit, pentru tot ce puteam să simt și nu am simțit, pentru tot ce aș fi putut să înțeleg și nu am înțeles, pentru tot ce puteam să conștientizez și nu am conștientizat, pentru iertarea pe care aș fi putut să o dau și nu am dat-o, pentru bucuria pe care aș fi putut să o trăiesc și nu am trăit-o. Pentru lumina pe care aș fi putut să o primesc și nu am primit-o. Pentru viața pe care aș fi putut să o crotesc și nu am ocrotit-o. Pentru visele pe care mi l aș fi putut împlini și nu le-am împlinit. Pentru necunoscutul în care aș fi putut să pășesc și din teamă nu am îndrăznit să pășesc pentru iubirea pe care aș fi putut să o exprim și nu am exprimat-o, pentru tot ceea ce puteam să creez bun și frumos și nu am creat, pentru slava Ta, Doamne, și a împărăției Tale, Dumnezeiești. Dumnezeu, Tatăl nostru, plimbându-se prin casa mea, îmi va lua toate grijile și va vindeca toate bolile mele și ale familiei mele, în numele Lui Isus Hristos. Amin. Doamne, Doamne, cel ce pe cei căzuți în ecazurile vieții și ești sprijin tuturor celor cuprinși de împuținarea nădejdii, însuți în drumă sufletește pe cei aflați acum în mâhnire, depărtează toată întristarea și tulburarea din inimile lor și le dăruiește bucuria ta cea sfântă, pașnică și plină de nădejde că s-a binecuvântat și s-a în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, unul născut Fiule și cuvântul Tatălui, care ai rupt toată legătura păcatelor noastre prin pătimirea ta și ai suflat în fețele apostolilor tăi și ai zis, Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Tu, Stăpâne, prin Sfinții tăi apostoli, ai dăruit și preoților care slujesc cele sfinte în Sfântă Biserica ta, să ierte păcatele pe pământ și să lege și să deslege toată legătura nedreptății. Deci și acum te rugăm pentru fratele nostru care stă înaintea ta. Dă-i lui mila ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care s-a legat. Și orice a vorbit, din neștiință sau din nebăgare de seamă sau din slăbiciune sufletească a lucrat, cel ce știi, neputința omenească. Tu, ca un iubitor de oameni și bun stăpân, toate păcatele, cele de voie și cele fără de voie, iartele. Cel ce deslegi pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, da celor deznădăjduiți, Digna celor osteniți. Liberează și pe robul tău din legătura păcatelor lui, că s-a slăvit prea sfântul tău nume. Împreună cu al Părintelui tău celui fără de început, și cu al Prea Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin! Îndurate Doamne, bunule și iubitorule de oameni, care pentru îndurările tale ai trimis pe unul născut Fiul Tău în lume, ca să rupă zapisul greșelilor cel asupra noastră și să deslege legăturile celor legați de păcate și să propovăduiască celor robiți iertare. Tu, Stăpâne, și pe rubul Tău acesta, liberează-L cu bunătatea Ta de legătura ce este pusă asupra Lui, și dăruiește să se apropie fără de păcat, în toată vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava ta și, având cuget curat, să ceară de la tine mila cea bugată. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Săditorul dragostei, Împărțitorul păcii și Dătătorul Bunei Înțelegeri, dăruiește-ne nouă dragostea Ta, care este împlinirea legii Tale. Dă-ne să cugetăm același lucru, pentru Hristos Iisus, și să ne primim sufletește unii pe alții în dragoste, precum și unul născut Fiul Tău ne-a primit pe noi, Dăne ne să ne purtăm sarcinile unii altora și să slujim unii altora într-un cuget, ca să împlinim legea lui Hristos cu toată bunăvoința, izbăvindu-ne de ură, de răutate, de dezbinare, de asuprire și de toată lucrarea celui viclean. Că Tu ești Dumnezeul păcii, al înțelegerii și al îndurărilor și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim ție, stăpâne iubitorule de oameni, împăratul veacurilor și dătătorul bunătăților, care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei și ai dat pace neamului omenesc, cel ce și acum ai dăruit pace robilor tăi aceștia, înrădăcinează întru ei frica ta și dragostea unuia spre altul o întărește. Stinge toată vrajba, îndepărtează dintre ei toate îndemnurile spre dezbinare, că Tu ești pacea noastră și ți-e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâne a toți Iitorule, doctorul sufletelor și al trupurilor, care smerești și înalți, care pedepsești și iarăși tămăduiești, cercetează cu mila ta pe fratele nostru acesta, care este neputincios. Tinde brațul tău cel plin de tămăduire și de doctorie și îl tămăduiește pe acesta ridicându-l din pat și din boală. Ceartă Duhul Neputinței, depărtează de la el toată rana, toată durerea, toată bătaia, toată fierbințeala sau frigurile și de sunt întru el păcate sau fără de legi, ușurează, lasă, iartă pentru iubirea ta de oameni.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 Pauzului meu vei da bucurie și veselie. Bucurase vă roasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de la păcatele mele și toate fărădelegele mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Numele pădă de la fața ta și Duhul tău cel sfânt,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 și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jerfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău piței. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne ne de niciun răspuns... Această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși și Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne mântuiește pe noi de vrășmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului. Creștinesc. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare.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 De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu, Ducul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din neca sufletul meu, fă bunătate, stârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Finte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu lăsa loc diavolului celui viclean ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă. Și mă îndreptează la calea mântuirii. Așa, Sfinte a lui Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu, celui ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi. Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic. Ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeu, și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească într-o frica sa și vrednic să mă arate pe mine robul său, bunătății sale. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul a toată milostivirea și îndurarea care ai nemăsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oameni. Căzând acum către a ta slavă, cu frică și cu cutremur, aducție mulțumire pentru binefacerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul tău. Te slăvesc, te laud și te cânt ca pe un domn, stăpân și făcător de bine. Și iarăși căzând înaintea ta, îți mulțumesc, și cu smerenie mă rog nemăsuratei și negrăitei tale milostiviri, ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de tine și de aproapele meu. Izbăvește-mă de tot răul și necazul, dăruiește-mi liniște și mă învrednicește ca în toate zilele vieții mele totdeauna mulțumire să-ți aduc și să grăiesc și să cânt cele prea bune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeule a toată milostivirea și îndurarea,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 și să cânt cele prea bune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu știu ce să îți cer. Tu singur știi de ce am eu nevoie. Tu mă iubești mai mult decât mă iubesc eu însumi. Dă-mi Tău să văd ceea ce nu pot să cer pentru mine însumi. Nu îndrăznesc. Să cer nici crucea, nici mângâierea. Eu doar stau înaintea ta, inima mea îți este deschisă. Tu știi mai bine ce-mi este de folos. Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri care se cuvin numai ție de la noi, nevrednicii robităi. Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate fapturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul Puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, cei acești ce de Dumnezeu fericită, mai luminată decât Heruvimii și mai cinstită decât Serafimii. Și acum, preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare Fecioară, într-o totă lăudată nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robi tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim poziții nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului ci până în sfârșit, cu rugăciunile Tale, păzește-ne pe noi neosândiți, ca prin paza și cu ajutorul Tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune pentru toate să înălțăm unuia întreime Dumnezeu, ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule a Lui Dumnezeu, Unul născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, lumină din lumină care luminesc toate, care nestricat te-ai întrupat din preasfânta Fecioară Maria și ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră. Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul și pentru aceasta, în luminata zi a Dumnezeieștii tale arătări, ai venit la Iordan, la Păcătoși și la Vameș, ca să te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlinești toată dreptatea și să speli în apele Iordanului păcatele întregii luni, ca un miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra ta și să ne mântuiești cu cinstit sângele tău. Pentru aceasta te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam, și Duhul Sfânt a venit peste tine ca un porumber. Tu ai luminat și ai îndumnezeit firea noastră, și Dumnezeu tău, Părinte, ți-a vestit bunăvoirea sa, pentru că ai împlinit voia lui, și ca un om ai primit păcatele, și prin junghiere te-ai gătit, după cum tu însuți ai grăit. Pentru aceasta mă iubește Tatăl, pentru că eu îmi pun sufletul ca iarăși să-l primesc. Și astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre. Pentru aceasta toate puterile cerești se bucură și toată făptura se veselește, așteptând izbăvire din stricăciune zicând. A venit luminarea, s-a arătat harul și izbăvirea. Lumea se luminează și oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul, pământul și toată lumea să se bucure. Râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile și mările să dânsuiască, că prin Dumnezeiescul botez astăzi s-a sfințit firea lor. Să se bucure astăzi și adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea din tâi și toți să cânte cu bucurie. Este timpul arătării Lui Dumnezeu. Veniți cu mintea la Iordan să vedem priveliște mare. Hristos vine spre Botez. Hristos vine la Iordan. Hristos îngroapă în apă păcatele noastre. Hristos merge să caute oaia cea rătăcită și o găsește și o aduce în rai. Această taină dumnezeiască păzind, iubitorule de oameni, Doamne, învremnicește-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, izvorul cel pururi adătător de viață, să scoatem apa Tău și iertarea păcatelor și să trăim în veacul de acum în curăție și feciorie, în dreptate și cu cernicie, așteptând nădejdea acea fericită și arătarea slavei Tale a Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru. Pentru că nu ne mântuiești numai după faptele noastre, și cu marea Ta milostivire și cu noirea Sfântului Tău Duh în baia nașterii din nou, ca îndreptați cu Harul Tău să fim moștenitori ai vieții veșnice în împărăția Ta, unde ne învrănicește să slăvim împreună cu toți Sfinții, Sfântul Tău nume, cu Părintele Tău fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule Unule Născut și Cuvântului Dumnezeu, care mai înainte ai fost văzut de proroci ca prin oglindă, în ghicitură și mai pe urmă în aceste zile, Te-ai născut nestricat cu trupul din preasfânta fecioară Maria, și în a 40-a zi, în locul cel sfânt, pentru întâmpinarea întregii lumi, te-ai arătat ca un prunc, purtat în brațele dreptului Simeon, pentru mântuirea tuturor celor din Adam. Cât de proslăvită și de prealuminată este aducerea ta în brațele născătoarei de Dumnezeu, în Biserica Domnului și întâmpinarea ta de către bătrânul Simeon. Astăzi, cerurile se veselesc și Pământul se bucură de venirea ta, Dumnezeule devenirea Dumnezeului și împăratului nostru. De demult Moise s-a urcat în munte ca să vadă slava ta, dar nu a putut să-ți vadă fața ta, pentru că i-ai arătat doar spatele. În această zi prea luminoasă a întâmpinării tale, tu te-ai arătat pe tine, om, strălucind cu nespusă dumnezeiască lumină, ca împreună cu Simeon să te vedem față către față, să te pipăim cu mâinile și să te primim în brațele noastre ca să te cunoaștem pe tine ca Dumnezeu venit în trup. Pentru aceasta proslăvim nespusă coborârea ta și marea ta iubire de oameni, că prin venirea ta ai dăruit acum bucurie cerească neamului omenesc căzut de demult în păcat, că tu prin dreapta ta judecată ai izgonit pe strămoșii noștri din raiul de sfătării în lumea aceasta, iar acum ne-ai miluit și iarăși ne-ai deschis locașurile cerești și ai prefăcut plânsul nostru într-o bucurie. Iar Adam nu se mai rușinează pentru neascultare și nici nu se va mai ascunde de la fața ta, fiind chemată de tine, pentru că tu ai venit acum ca să iei asupra păcatele lui, să-l speri cu sângele tău și să-l îmbraci pe el, gol fiind în haina mântuirii, în podoaba veseliei și să-l înfrumusețezi pe el ca pe un mire iar pe noi, pe toți care prăznuim Dumnezeiasca Ta întâmpinare, învrednicește-ne ca împreună cu Fecioarele Înțelepte să te întâmpinăm pe Tine, mirele nostru ceresc, cu candelele credinței și curăției aprinse să privim cu ochii credinței Dumnezeiasca Ta față să te purtăm în inim, în toate zilele vieții noastre, ca să ne fim nouă Dumnezeu și noi să fim poporul Tău. Iar în și în fricoșătoarea zi, a venirii tale, iar în slăvita și în zi a venirii tale, când toți sfinții vor ieși în văzut pentru marea ta întâmpinare, învrednicește-ne și pe noi să te vedem și astfel purura cu Domnul vom fi. Slavă milosârdiei tale, slavă împărăției tale, slavă purtării tale de grijă, unul iubitorule de oameni, că a ta este împărăția și puterea și slava, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu sfântul, și bunul, și de viață, făcătorul Tău duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești cele înalte cu Tatăl și ești purtat pe aripi de hieruvim și cântat de serafim, care în zilele venirii Tale, în trup, ai binevoit pentru a noastră mântuire, aședea pe mânzul la sinei și ai primit binecuvântarea pruncilor. Ai venit în cetatea Ierusalimului, mai înainte cu șase zile de pătimirea cea de bunăvoie, ca să mântuiești lumea prin cruce, prin îngroparea și învierea ta. Și precum atunci oamenii care ședeau în întuneric și în umbra morții, având ramuri de copaci și stâlpări de finic, te-au întâmpinat pe tine Fiul lui David, mărturisindu-te, așa și noi, care acum în această zi de înainte prăznuire, purtând în mâini stâlpări și ramuri de copaci, păzește-ne și ne, ne mântuiește. Și precum acele popoare și copiii ți-au adus Osana, învrednicește-ne și pe noi să te slăvim, în psalm și în cântări duhovnicești, cu suflete curate și buze neîntinate, în aceste zile ale pătimirilor Tale și să dobândim fără de o sândă a ne împărtăși de bucuria Sfintei învierii Tale și să cântăm și să proslăvim Dumnezeirea Ta împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Puternice și slăvite, Doamne Iisuse Hristoase, Tu, care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, care nu ai venit să chem la pocăință pe cei trepți, ci pe cei păcătoși, și ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. Din adâncul inimii te rugăm, să primești smerita noastră nevoință și această mică rugăciune a noastră pentru toți cei încercați de boală. Mântuiește-i, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni și rânduiește Tu toate spre folosul lor. Că noi neputincioși suntem și nu îi putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De este voia ta, îi poți pedepsi precum se cade pentru păcatele lor, tămăduindu-i cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea. Dar căzând înaintea ta, te rugăm: îndurete te de robităi, potolește-le fierbințeala, alinele suferința, ridică-i din patul durerii. Să le fie această încercare prin care trec spre îndreptarea vieții, spre început bun mântuirii și spre iertarea păcatelor. Și dacă le este de folos, să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruiește-le răbdare și liniște, alungând de la ei toată frica și toată desnădejdea ca să nu fie îngenunchiați de durere și să cărtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută, iubitorule de oameni, ca, văzând ei mila ta, să cadă la picioarele tale cu lacrim de pocăință și de mulțumire, ca să se învrednicească fiecare să audă glasul tău cel sfânt. Iertate. Îți sunt păcatele. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul.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 Doamne Iisus Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Doamne Iisus Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne Iisus Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos.